А це означає, пане Автовізію, що всі-всі-всі, які живуть у цій недосконалій державі, отримають усе, що їм належить. Наприклад, лізу душу невгамовний журналіст, ви ж знаєте Автовізію, які у нас в Україні несправедливі порядки. До речі, замовте ще по гальбі пива, національні меншини не мають жодних прав, а вони ж теж люди. Єврей хоче ходити до синагоги. Ви вважаєте, пане Кручений, допікав журналіст. Що в Україні мало синагог, то лише в Чернівцях їх цілих п'ять. А школи, пане Автовізію, а де національні школи, я вас питаю? Та ж обіцяно школи. Ось на Буковині буде кілька десятків румунських, ще більше молдовських шкіл, можливо буде єврейська. А російські? Де школи російські, прошу, пане Саміленко? Та ж росіянів нема, резонно зауважував журналіст. Нема росіянів на Буковині, тож навіщо шкіл? Тим більше, що мови її, майже ніхто вже не знає. Навіть у Московщині переважна більшість, та рахуй все культурне населення, послуговується українською. Ось це, пане, автовізію. Дякую за пиво. А як ви щодо Чарки-Горілки? Ось у цьому візі, дозвольте я вас так буду називати, бо думаю, ми потоваришуємо, та й ви мені могли б сином бути, в цьому і криється найбільша несправедливість. Гине язик, гине народ, тому наш обов'язок – повернути братам-росіянам їх рідну мову». «Але чому тут, в Україні? Чому не в Московщині?» – ще роздивовано питав журналіст. «Ніколи не буде щасливим той народ», – патетично проголошував пан Кручений, витираючи в усові до селеця, «який гнобить інший народ теж». Раз, пане Кручений, вмикав диктофон журналіст, скажіть, будь ласка, якщо таке станеться, то ви станете президентом України, то яким буде перший ваш указ про дозвіл служити в Збройних Силах України, поліції та СНБ національним та сексуальним меншинам? Як сексуальним? Ви що, теж ви ж знаєте автовізію, що організація геїв та лезбійок є одним з фундаторів нашого інтерруху. Це пригноблення, знаєте, так зближує людей, так зближує, тому мусимо вирівняти в правах усіх обділених цією жорстокою владою. А яким буде другий ваш указ, пане майже президенте, доскіпувався журналіст? Про призначення нового міністра інформації. Хочеш, призначу тебе візію. Пан Кручений грайливо глипав на журналіста, який вимикав диктофон і йшов собі геть. Кампанію «Блок Інтеррух» розгорнув теж не на жарт. Україною їздили галасливі агітатори і лякали обивателів. Тих, хто мав якусь власність воєнним комунізмом, який несе блок «Демосоц». Тих, хто не мав нічого посиленням експлуатації, яку принесе внаслідок більшовизації економіки той же «Демосоц». Тих, хто не мав щастя народитись українцем, депортацією на історичну батьківщину, яку готує блок Рух. Тих, хто був членом ООН, розправою, яку вчинить над ними, прийшовши до влади, знову ж таки блок Рух. Таким чином, Інтеррух переважно боровся з блоками Рух та Демосоць. В запалі цієї боротьби якось вже не вистачало викривального пафосу для ненависного блоку ОУН та безпартійних. Це ніби якось само собою передбачалось, що вони погані. Антинародний режим, диктатура, олігархія і таке інше. З єдиною газетою Вінтерруху не вийшло, бо не могли дійти консенсусу щодо мови свого органу, тому кампанія велася через кілька несуттєвих національних вісників. Громили переважно кандидата в президенти від блоку Рух Марка Морозенка. Трохи діставалося і діючому президенту Ярославу Стеценку, генерал-диктатор. Та кандидату від Демосоців Івану Пролетаренку, більшовик-комісар без запиленого шолома, але основною мішенню був Морозенко. В єврейських газетах його називали запеклим антисемітом, у румунських – слов'янським шовіністом, у російських – поріддям сагайдачного, у польських – залізняком і гайдамакою, в мадярських – агентом словацької і румунської розвідок і так далі. Бідний Морозенко ще нічого не зробив у своєму житті, а тут така історична слава а тим часом шалену активність розгорнув кандидат